Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга шоста «Пісня Сюзанни» Восьмий куплет Перекидання один. У зимку 1984-1985 років, коли потреба Едді в героїні нишком перетнула кордон країни рекреаційних наркотиків, увійшовши до королівства реально поганих звичок, Генрі Дін познайомився з дівчиною, в котру на якийсь час закохався. Сільвія Голдовар, як на Едді, була ще тою суперкурвою. Смердючі пахви і драконяче дихання, що опихкотіло спроміж товстих, як у Міка Джагера, губ. Проте він тримав рота на замку, бо Генрі вважав її красунею, і Едді не бажав ранити його почуття. Тієї зими молоді коханці здебільшого або гуляли на відкритому всім вітрам пляжі Коні Айленда, або ходили в кіно на Таймс-сквер, щоб сісти у задньому ряду, і коли в них закінчиться попкорн, і найбільший з існуючих в продажу пакет Губерса – пестити там одне одного до одоріння. Губерс – торговельна марка компанії Нестле, цілий смажений арахіс, укритий шаром молочного шоколаду. Едді по-філософському поставився до нової персони в житті Генрі. Якщо Генрі міг прориватися крізь жахливий віддих Сільвії Голдовер і лизатися з нею в засос, той хай йому щастить. Едді ж у ті три похмурих місяці більшість часу провів на самоті, у квартирі сімейства Дін, обдовбаним. Йому було це по барабану. Насправді, навіть подобалося. Якщо вдома був Генрі, він волів дивитися телевізор і беззупинно піддражнював Едді щодо його літературних записів. «О, Боже! Едді хочеться послухати свої улюблені казочки про ельфів і оргів і розумненьких гномиків!» Він завжди називав орків оргами, а Ентів ствашними ходячими девевами. Генрі вважав ці вигадані історії фальшивим лайном. Якось Едді намагався пояснити йому, що нема нічого більш фальшивого за те лайно, котре показують у денних телепередачах, але Генрі нічого з того не второпав. Натомість Генрі міг усе розповісти про злостиву двійню з центрального шпиталю і про не менш злу з провідної зорі. З багатьох поглядів велике кохання Генрі, яке закінчилося, коли Сільвія поцупила в нього з гаманця 90 баксів, залишивши замість грошей записку «Вибач, Генрі!» і відбула в невідомому напряму зі своїм старим бойфрендом, було полегшенням для еті. Він призвичаєвся сідати на диван у вітальні, вмикати запис Джона Гілгуда, котрий начитав толкінівську трилогію про персні. Робити собі укол під шкіру правої руки і занурюватися слідом за Фродо і Семом до похмурого лісу або у штольні морії. Він любив гобітів. Гадав, що решту свого життя сам радо провів би у Ширі, де найважчим наркотиком був тютюн. І великі брати не дражнили цілими днями менших. І захована в лісі хатка Джона Каллема дивовижним чином повернула його в ті старі часи, до тієї похмурої історії. Бо у цій хатці жив якийсь чисто гоббіттівський настрій. Меблів у вітальні було мало, але були вони ідеальними. Диван і два м'яких крісла з тими білими мереженими серветками на поручнях і узголів'ї. На чорно білій фотокарці, що в золотій рамці висіла на одній зі стін, була певна родина Калима. А на тій, що висіла на протилежній стіні, мабуть, його дід з бабою. Тут же висів обрамлений сертифікат подяка від іст Стоунгемської добровільної пожежної команди. Люб'язно щебетав великий папуга в клітці, і кицька лежала на камінній полиці. Коли вони увійшли, вона підвела голову. За якусь мить оцінила цих незнайомців зеленими очима, а тоді, схоже, знову заснула. Біля іншого м'якого фотеля, в особистого місця відпочинку Калама, стояла попільниця, а в ній дві люльки. Одна зроблена з кукурудзяного качана, а інша – з вересового кореня. Ще там стояла старомодна радіола фірми «Емерсон» з програвачем платівок широкодіапазонною шкалою і великим рифленим колесом налаштування. А от телевізора не було. У кімнаті приємно пахло тютюном і сумішю духмяних трав. Одного погляду на це неймовірно акуратне помешкання вистачало щоб зрозуміти, що чоловік, котрий тут живе, не жонатий. Вітальня Джона Каллема була лагідною одою радощам порубкування. «Як твоя нога?» – спитав Джон. Схоже, кровотеча нарешті зупинилася, але шкандибаєш ти ще гірше. Болить кур'яча дочка, засміявся Едді, але спиратися на неї можу, тож я ще щасливчик. Ванна, он там, якщо захочеш помитися, показав Каллем. Дякую, я так і зроблю. Митися було боляче, але заразом йому полегшало. Дірка в нозі виявилася глибокою але кістку, здається, таки зовсім не торкнуло. Рана на руці взагалі не становила проблеми. Дякувати Богові куля пройшла наскрізь. До того ж, в аптеці Калема гмався перекис водню. Зціпивши зуби від болю, Едді налив його в рану на руці, а потім швидко, щоб не втратити рішучості, обробив обидві ноги і подряпину на голові. Намагався згадати, чи стикалися Фродо і Сем з чимось хоч трохи подібним до жахів перекисуводню. Але нічого такого не пригадав. А вже ж, звісно, поряд були ельфи. Вони їх лікували. Хіба ні? «У мене є дещо, воно мусить допомогти», – сказав Калем, коли Едді вийшов з ванної. Старий зник у сусідній кімнаті і повернувся з коричневим аптечного типу флаконом. У ньому лежали три пігулки. Він витрес їх Едді на долоню, пояснивши. «Це залишилося після того, як я минулої зими впав на кризі і зламав собі чортову ключицю. Називається Перкодан. Не знаю, чи вони ще годні, але... Еге, Перкодан?» Радісно перепитав Едді і кинув пігулки собі до рота, перш ніж Джон Калем встиг щось сказати. «Лебонь, тобі води треба запити синку». «Аж ніяк», – відповів Едді, завзято розжовуючи ліки. «У чистому вигляді воно краще діє». На столику біля каміна стояла скляна шавка, повна бейсбольних м'ячів, і Едді підійшов подивитися. «О, господи!» – вигукнув він. «Ви маєте м'яч з автографом Мела Парнела? І Лефри Грова? Не може бути». «Та це ще нічого». Відповів Калем, беручи вересову люльку. «Поглянь там, на верхній полиці». Він витяг з шухляди столу торбину тютюну принц Альберт і почав набивати люльку. Перехопив погляд Роланда. «А ти куриш?» Роланд кивнув і дістав з кишені сорочки єдиний листочок. «Я собі скручу». «Та завжди, я тобі дам дещо ліпше», – сказав Калем і знову вийшов з вітальні. Задня кімната була його кабінетом, крихітним, не більшим за комірчину, хоча письмовий стіл типу Дікенс, що стояв там, був зовсім невеличким. Каллему довелося прослизати повз нього. «Не може бути!» – промовив Едді, побачивши м'яч, який Либонь мав на увазі Калем. «Автограф, бейба!» «Атож!» – підтвердив "За ваш ще до того, як він грав у Янкі!» Мене не цікавлять м'ячі з автографами Янки. Рут підписав цей, коли він ще носив форму Red Sox. Він затнувся. Ось вони, я знав, що десь тут. Лебонь вивітрилися, смак уже не той. Але все ж краще, ніж ніякого смаку, як казала моя матінка. Пригощайся, містера. Це мій небіж залишив, І взагалі він ще не доріс, щоб курити». Калем вручив стрільцю на три чверті повну пачку сигарет. Роланд покрутив її в руках, потім ткнув пальцем у назву. «Бачу, тут намальовано «дромадера», але написано якесь інше слово, чи не так?» Калем посміхнувся Роланду зі щирим здивуванням. «Та ні», – пояснив Калем. «Це слово «кемел». Воно означає те ж саме». «А...» Роланд намагався зробити вигляд, що все йому зрозуміло. Він витяг одну сигарету, роздивився фільтр, а тоді вставив її собі в рота до губ тютюновим боком. «Ні, переверни її», – порадив Калем. «Правду кажеш». «А то ж». «Господи Ісуса, Роланде, в нього є Бобі Дуер, два м'ячі Теда Вільямса, є Джоні Пескі, є Френк Мальцоне». «Ці імена тобі ні про що не кажуть, а вже ж?» – спитав Джон Калем у Роланда. «Ні, мій друг. Дякую тобі», – підкорив він від запаленого Калемом сірника. «Мій друг доволі давно не бував на цьому боці. Гадаю, він скучив. «Чорти мене забирай», – промовив Калем. «На хожі. На хожі у мене в хаті». Мені самому в це важко повірити. «А де Д'юї Івенс?» – спитав Едді. «У вас нема м'яча Д'юї Івенса?» «Прошу», – перепитав Калем. У нього це прозвучало як «Пошу». «Може, його поки що так не називають?» – промовив Едді, більше ніби сам до себе. «Може, Дуайт Івенс? Правий польовий?» «О», – кивнув Калем. У цій шавці в мене тільки найкращі, хіба не бачиш? Дьюї сюди цілком годиться, повірте мені. Може, він поки що не доріс до зали слави Джона Калема, але зачекайте кілька років. Зачекайте до... 86-го. І, до речі, Джона, як реальний фан цієї гри, можу вам дещо розказати, окей? Звісно, відповів Калем. Він промовив це точнісінько, як це прозвучало пукальї. Зівійсьмо. Тим часом Роланд глибоко затягнувся димом, видихнув і несхвально подивився на сигарету. Роджер Клеменс, промовив Гетті, запам'ятайте це ім'я Клеменс, повторив Джон Каллем, але повторив із сумнівом. З дальнього боку, озера Ківайдін долинули приглушені відстанню звуки сирен. «Роджер Клеменс. Угу, я запам'ятаю. Він хто?» «Вам захочеться мати його тут, у себе», – сказав Едді, постукуючи пальцями по шавці. «Можливо, на цій самій полиці, поряд з Бейбом?» У Каллема спалахнули очі. «Скажи мені ось що, синку. Чи виграватимуть ще коли Red Sox? Чи вони...» «Це не куриво». «Це якась задушлива пара», – промовив Роланд. Він подарував Каллему такий ображений, такий не схожий на Роландівський погляд, що Едді не міг утриматися від усмішки. «Взагалі нема ніякого смаку, якщо точніше. Невже тутешні люди таке дійсно палять?» Калем взяв у нього з пальців сигарету, відламав від неї фільтр і повернув її Роланду. «Покуштуй тепер», – сказав він і знову обернувся до Едді. «То що? Я витяг вас з халепи по той бік води. Схоже, ти мені заборгував. Вони хоч раз виграли серію. Ну, принаймні, до твого часу». Усмішка Едді вицвіла. Він подивився на старого серйозно. «Я скажу, якщо ви дійсно хочете від мене це почути. Але чи справді хочете?» Джон замислився пихкаючи своєю люлькою, а тоді й промовив. «Гадаю, навряд я того хочу. Знаття все зіпсує. Скажу вам лише одне», – промовив Едді підбадьорливо. Пігулки, котрі дав йому Джон, почали вставляти, і він сам почувався бадьорем. Проте не так, що баждуже. «Вам не варто вмирати до 1986 року». Цей рік буде надзвичайним. Невже? Абсолютну правду кажу. І Гедді обернувся до стрельця Як щодо наших гунна, Роланде? До цього моменту Роланд навіть не замислювався про це. Геть усе добро, яке вони тільки мали, від новенького кишенькового ножика, що його Едді передбав у крамниці тука, до старожитнього кошеля, отриманого Роландом від його батька, по той бік круговиду часу. Загубилося під час проходу через двері, коли їх протягнуло крізь двері. Стрілець гадав, що їх майно так і валяється в пилюці перед дверима із Стоунгемського універсаму, хоча й не пам'ятав цього, напевне. Він тоді відчайдушно переймався тим, щоб їм із Едді дістатися безпечного місця, раніше, ніж вбивця з оптичним прицілом, встигне розвалити їм голови зі своєї гвинтівки. Боляче було думати, що їх товариші по довгій подорожі згоріли в пожежі, яка на цей час уже, безперечно, знищила крамницю. Ще гіршою була думка про те, що вони могли опинитися в руках Джека Андоліні. Роланд, на мить, проте ясно, уявив собі, як його кошіль висить на поясі в Андоліні, мов капшук або скальп ворога, і він здригнувся. Роланде, як щодо наших. При нас наша зброя, і це все майно, яке нам потрібно, відказав Роланд брутальніше, ніж йому б того хотілося. У Джейка книжка Чарлі Чухчух. -чух, а я можу зробити новий компас, якщо виникне потреба. Щодо іншого. Але якщо ти говориш про свої речі, синку, я можу порозпитувати про них, як настане слушний час, сказав Калим. Але зараз, гадаю, твій товариш має рацію. Едді розумів, що його товариш має рацію. Його товариш майже завжди має рацію. І ця його здатність належала до тих небагатьох якостей, з якими Едді все ще не міг змиритися. Йому, чорти б його взяли, хотілося мати власне майно. І не лише тому, що там була пара чистих сорочок і джинси. Не лише через запас набоїв або той гарнюній ножичок. Там у його шкіряному наплічнику лежав локон волосся Сюзанни. І він все ще зберігав її легкий запах. Ось що йому було шкода. Та що трапилося, те вже трапилося. "Джона", запитав він. «Що сьогодні за день?» Кошлаті сиві брови старого напужилися від здивування. «Ти це серйозно?» Едді кивнув 9 липня, року господнього, 1977-го. Едді беззвучно присвиснув крізь накопилені губи. Роланд, тримаючи тліючи короткий недопалок сигарети між пальцями, підійшов до вікна, щоб роздирнутися. Перед хатою нічого, окрім дерев та кількох манливих зблисків синяви, котру калем називає Ківейдін. Але чорний стовп диму все ще підпирав небо, немов нагадуючи йому, що весь той спокій, відчуття якого охопило його в цій обстановці, не що інше, як ілюзія. Треба їм вшиватися звідси. І зараз неважливо, як сильно він переживає за Сюзанну Дін. Оскільки вони тут, то мусять знайти Кельвіна Тауера і завершити справи з ним. І зробити це треба швидко. Інакше... Немов прочитавши його думки, Едді додав в голос. Роланде, тут усе прошвидшено. Час на цім боці біжить швидше. Я знаю. Отже, все, що ми робимо, ми мусимо зробити правильно з першого разу, бо в цьому світі неможливо повернутися в раніший час. Нема змоги щось переробити. Роланд і це знав. 2. «Чоловік, якого ми шукаємо, з міста Нью-Йорк», – повідав Едді Джонові Каллему. «Атож, тут таких повно влітку. Його ім'я Кельвін Тауер, з ним його друг Арон Діпно». Калем відкрив шавку з безбольними м'ячами, витяг звідти один з написом по всій окружності «Карл Язджемський». Тим дивовижно ідеальним почерком, на який здатні лише професійні спортсмени. З досвіду Гедді знав, що справжню проблему для більшості з них становила орфографія. І почав перекидати його з руки в руку. «Люди починають сюди вчащати натовпами від самого початку червня. Тобі ж це відомо, еге? «А вже ж», – погодився Едді, вже відчуваючи безнадію. Йому спливла думка. Цілком можливо, що старий друзяка-подвійний виродок уже дістався до кала Тауера. Засідку біля крамниці Джек, можливо, організував уже на десерт. «Гадаю, ти не зможеш. Якщо не зможу, то краще мені піти під три чорти на пенсію». Перебив його калим з якимсь піднесенням і кинув м'ячок Карла Язджемськи в бікетді. Той піймав м'яч правою рукою а пучками пальців лівої погладив його червоні шви. Цей дотик абсолютно неочікувано змусив його відчути, як ніби клубок підступив до горла. Якщо бейсбольний м'ячик не запевнив тебе, що ти вдома, хіба може це зробити щось інше? Тільки цей світ більше не був домом. Джон мав рацію, він тут лише нахожий. — Що ти маєш на увазі? — спитав Роланд. Едді перекинув м'ячик йому, і Роланд вловив його, навіть не відірвавши очей від Джона Каллема. «Я не заморочуюся з іменами, але все одно знаю ледь не всіх, хто приїздить до нашого містечка. Знаю їх з вигляду. Вважаю, що усякий доглядач, котрий чогось вартий, мусить знати, хто перебуває на його території». Роланд погодився з ним кивком, з виразом цілковитого розуміння. «Розкажіть мені, як виглядає той чоловік?» – почав Едді. «Він на зріст десь футів п'ять і дев'ять дюймів, а важить, ну, я би сказав, фунтів двісті тридцять. Отже, кремезний. Еге ж. Ну, і ще в нього спереду майже нема волосся. Великі залисини». Едді підняв руки собі до голови і відкинув назад власне волосся, оголивши скроні. Одна з них ще кровила після його ледь не фатального прольоту крізь незнайдені двері. Він трохи скривився від спровокованого цим рухом болю у лівому плечі, але там кровотеча вже припинилася. Едді більше не покоївся через діру в нозі. Зараз паркодан Каллема справлявся з болем, але якщо там засіла куля, а Едді гадав, що це цілком можливо, її колись таки доведеться витягати. «Якого він віку?» – спитав калем. Едді поглянув на Роланда, але той похитав головою. «А чи бачив Роланд коли-небудь Тауера?» Саме зараз Едді цього пригадати не міг. Йому подумалося, що ні. «Гадаю, йому за п'ятдесят». «Він збирає книжки, чи не так?» – спитав Каллем і, побачивши, як здивувався Едді, розраготався. «Я ж тобі казав, що пильную цей літній народ. Хто знає, коли хтось виявиться неплатником? Або справжнім злодієм? Або, як була років вісім чи дев'ять тому в нас тут одна жінка з Нью-Джерсі, так вона виявилася підпалювачкою». Калем помотав головою. «На вигляд, ніби бібліотекарка з маленького містечка. Того типу леді, що і гуски неладно від себе відігнати» а насправді підпалювала стодоли по всьому Стоунгему, Ловелу і Ватерфорду. «Звідки ти знаєш, що в нього книжковий бізнес?» – спитав Роланд і кинув м'ячик Калему, котрий у Мент перекинув його Едді. «Цього я не знав», – сказав той. «Тільки те, що він їх колекціонує, бо він про це казав Джейн Саргес». Джейн тримає невеличку крамницю на роздоріжжі. Там, де від траси 5 відгалужується Діміті Роуд. Це десь з півмилі звідси на південь. Саме на Діміті Роуд живуть цей чоловік і його друг, якщо ми говоримо про тих, хто вам потрібен. А я гадаю, що так воно і є. Його друга звуть Діпно, сказав Едді і перекинув м'яч назад Роланду. Стрілець піймав і кинув його калему, а сам пішов до каміна і кинув те, що залишилося від недопалка його сигарети у кубку дровець, складених на решітці». Я не переймаюся іменами, як я тобі й казав, але той його друг худий і, на вигляд має, років сімдесят. Ходить так, ніби йому трохи болять стегна. Носить окуляри в сталевій оправі. Це він, сказав Едді. Крамничка Джейн зветься Сільські Раритети. У сараї вона тримає дещо з меблів, шафи, туалетні столики і тому подібне. Але спеціалізується вона головно на клаптикових ковдрах, виробах зі скла та старих книжках, так в неї й написано на вивісці. То що, Кел Тауер отак просто ввійшов і почав роздивлятися товар? Едді в таке вірилося і водночас не вірилось. Тауер уперто не хотів залишати Нью-Йорк навіть після того, як Джек і Джордж Бьонді пообіцяли спалити його найцінніші книжки просто в нього на очах. А щойно вони здібно прибули сюди, як цей йолоб тут же зареєструвався на місцевій пошті на отримання надходжень до запитання. Хоч і не він, а його друг Аарон це зробив. Зловмисникам усе одно. Калаген залишив йому записку, щоб припинив виставлятися на показ віст Стоунгемі. Хіба можна бути таким дурним? Так завершувалося останнє послання отця Калагена Сею Таверу. І відповідь на нього виявилася не просто нерозумною, а навдивовижу ідіотською. «А то сказав Каллем. «Але ж хіба він лише роздивлявся?» Його сині, як у Роланда, очі сяяли. Він накупив собі четва на пару сотень доларів. Заплатив дорожніми чеками. А тоді попросив Джейн скласти для нього список інших місцевих крамниць, де торгують старими книжками. Їх тут кілька, якщо включати до списку галантерейну крамничку в Норвеї. Та ваш мотлох коштовність для мене. Це там, подалі, у Фрайбурзі». Крім того, він попросив її написати йому імена тих з місцевих мешканців, котрі мають бібліотеки та іноді щось продають у себе з дому. Джейн була в захваті. Розпотякала про це всьому місту. А як же? Едді приклав долоню собі до лоба і застогнав. «Це він». Авжеж, це саме Кельвін Тавер у всій його неповторній красі. Чим він думав? Гадав, що як опинився північніше Бостона, то вже й у безпеці? Можеш пояснити нам, як його знайти? спитав Роланд. О, я можу і краще. Я можу відвести вас прямо туди, де вони мешкають. Роланд перекидав м'ячик з руки в руку, але враз перестав і похитав головою. Ні. Ти вирушиш в іншому напрямку. Куди? Куди завгодно, де ти будеш у безпеці. Куди саме я не хочу знати. Ні я, ні він. Їй-богу, не скажу, ніби мені не подобається. Це не має значення. Час спливає, підсумував Роланд. А тоді ти маєш карто-мобіль. Калем на мить остовпів та вразу сміхнувся. А тож, маю я і картомобіль, і вантажемобіль, запакований на всі 100. Останнє слово в нього прозвучало як 100. Тоді одним ти поїдеш поперед нас, туди де на Діміті Роуд Живе Тауер. А Гедді. Роланд на мить зупинився. Едді, ти ще не забув, як кермувати». Роланде, ти мене ображаєш. Роланд ніколи, навіть в найкращі свої часи, не відзначався великим почуттям гумору, тож і тепер не посміхнувся. Натомість він обернувся до їхнього Янгола-рятівника, їхнього Данте, до якого їх привело К. Тільки но ми знайдемо тавера, ти, Джоне, поїдеш собі далі у будь-якому напрямку, що не буде нашим. «Зроби собі відпустку, назвемо це так. Двох днів вистачить, а тоді можеш повертатися до своїх справ». Роланд сподівався, що свої справи ввіст Стоунгемі вони завершать ще до смерку, але боявся наврочити, тож не згадав це і словом. «Ви, мабуть, не зрозуміли, що зараз у мене саме сезон», – сказав Каллем, протягуючи руки до Роланда. І той перекинув йому м'яч». Мені потрібно пофарбувати елінг, гонт на сараї, де не де поміняти. Якщо ти залишишся з нами, промовив Роланд, навряд чи, чи ще колись тобі доведеться крити якийсь дах. Калем скинув очима на Роланда, оцінюючи серйозність того, і, побачене, йому не вельми сподобалося. Тим часом Едді знову почав загадуватися питанням. Чи бачив коли-небудь Роланд на власні очі Тауера? Чи дійсно ні? І тепер зрозумів, що перша його відповідь на це питання була неправильною. Роланд таки бачив Тауера. Звісно, що бачив. Це ж саме Роланд затягнув шафу з першим виданням до печери дверей. Роланд дивився прямо на нього. Можливо, бачив він усе у дещо спотвореному вигляді, але... Низка думок розпорошилася. Проте, за неминучими законами асоціації, Едді подумки повернувся до коштовних книжок Тауера, до тих раритетів, як Доган, Бенджаміна Слайтмена-молодшого, та Салем Злот Стівена Кінга. «Зараз, я тільки ключі візьму і вирушаємо», – сказав Калем, але Едді затримав його вигуком. «Зачекайте». Калем кинув на нього запитальний погляд. «Гадаю, ми маємо ще дещо обговорити». І він простягнув руки, показуючи, що чекає на м'яч. Едді, в нас обмаль часу. Я знаю, відповів Едді. Либонь, краще за тебе, бо це для моєї жінки збігають останні хвилини. Якби моя воля залишив би тавора цього старого засранця Джекові, а сам би намагався дістатися Сюзанни. Але цього не дозволить робити К. Оте твоє чортове К. «Ми мусимо! Стулипельку!» Він ніколи в житті не казав би такого Роланду. Але зараз ці слова самі собою зірвалися в нього з язика. І він не відчував бажання вибачитись. Едді почув у себе в голові відголоски пісні Калії. «Комала комгай, балачці ще не край». «Що ти маєш на увазі?» – спитав Каллем. «Чоловік на ім'я Стівен Кінг. «Тобі відоме це ім'я?» І по очах Калема Едді побачив, що той щось знає. Три Едді Промовив Роланд таким непевним тоном, якого юнак ніколи до того від нього не чув. «Він розгублений не менш за мене». Невтішна думка. «Андоліні, Либонюсе ще шукає нас». Гірше того, оскільки ми прослизнули йому крізь пальці, він зараз може шукати Тауера. А Тауер, як досить ясно дав нам зрозуміти Сейкалем, усе зробив для того, щоб його можна було легко відшукати. «Послухай на мене», – відповів Едді. «Зараз я покладаюся на інтуїцію, але не лише на неї. Ми знаємо Бена Слайтмана». Людину, що написала книгу в іншому світі. Світі Тауера. У цьому світі. І іншу людину ми знаємо. Доналда Калагена, котрий виявився персонажем книжки з іншого світу. Знову ж таки, саме цього світу. Калем кинув йому м'яч. і Едді навкить переадресував його Роланду. Стрілець легко вловив м'яча. Може, мені б це й не здалося аж таким важливим, якби на нашому шляху повсякчас не з'являлися книжки. Згоден? Доган, чарівник країни Оз, Чарлі Чухчух, -чух, навіть Джейків випускний твір. А тепер ось ще і Салем Злот. Гадаю, якщо цей Стівен Кінг реальна людина? О, тут нема сумнівів. Він людина реальна, сказав Калем і зиркнув у вікно на озеро Ківейдін, на протилежному березі якого не вгавали сирени. На стовп диму, що, розсіюючись, запаскуджував гедотними масками небесну синьову. Тоді він склав долоні, просячи собі м'яч. Роланд кинув його так, що той пролетів плавною дугою, ледь не черкнувши в апогеї обстелю. «До того ж, я читав цю книгу, про яку ви говорите. Їздив по неї до великого міста у Букленд. Як на мене книжка класна». Там йдеться про вампірів. А тож, я чув, як він по радіо розповідав, що ідею вичепив з Дракули. «Ви чули письменника по радіо?» – промовив Едді. Ним знову панувало те саме відчуття задзеркалля. Падіння крізь королячу нору. Польоту верхи на кометі. і Він намагався покласти це надію Паркодану. Але зась. Раптом він сам собі здався нереальним напівпрозору й тінню, тонким, ну, таким тонким, як сторінка в якійсь книжці. Марним було усвідомлення того, що світ влітку 1977-го на цьому часовому промені здавався реальнішим за все, де і коли, включно з його власним. І відчуття це було цілковито суб'єктивним. Хіба ні? Якщо почати докопуватися конкретно, Звідки хтось може знати, що він не персонаж вигаданий письменником історії, або хвилинна думка в голові якогось чма, що їде собі в автобусі, чи мимолітна порошинка в оці Бога? Навіть просто замислитися про це – божевілля. А якщо не перестати про це думати, можна точно з'їхати з глузду. А проте… «Детачі, детача». «Не переймайся, ти маєш ключа». «Ключі – моя спеціалізація», – подумав Едді. А тоді… «Ключ – це Кінг. Тобто король. Хіба ні?» «Калья Каллаген, Багряний король – Стівен Кінг». «Може, Стівен Кінг – багряний король цього світу?» Роланд змирився. Едді був певен, це йому далося важко. Але ж Роланд якраз і спеціалізувався на важких проблемах. «Якщо маєш якісь питання, давай кажи». І Роланд зробив правою рукою жест, ніби крутить за одну ручку. «Роланда, я навіть не знаю, з чого розпочати. Думки в мене такі глобальні, вони такі... Прямо не знаю, мене самого вони лякають». «Спробуй якомога простіше». Роланд прийняв м'яч, перекинути йому Едді. Але видно було, що ця гра його вже дістала. «Нам дійсно час уже вирушати!» Едді чудово це розумів. Він міг би поставити свої запитання дорогою, якби вони разом поїхали однією машиною. Але ж так не вийде, бо Роланд ніколи не кермував автомобілем, що унеможливлювало для Едді Калема їзду в одній машині. «Добре!» Сказав Едді. «Хто він такий? Почнемо з цього. Хто такий Стівен Кінг?» «Письменник», – відповів калем, кинувши на Едді погляд, у якому читалося. «Чи ти здурів синку?» «Живе зі своєю родиною в Бридштоні. Доволі гарна людина, як я чув. Далеко звідси цей Бридштон? Ну, десь миль двадцять, двадцять Якого він віку?» Едді діяв навпомоцьки, вірячи з шаленою впевненістю, що правильні запитання мусять знайтися, але не маючи ясного уявлення, які саме. Джон Калем примружив одне око. Здається, щось вираховував. «Не старий ще, гадаю я. Якщо тридцятка вже є, то недавно стукнуло. А ця книжка, Салем Злот, чи стала вона бестселером? Цього не знаю». Тільки можу сказати, що з місцевих багатсько люду її читало, бо в ній дія відбувається в мені. Ну, і ще, звісно, по телевізору її рекламували. Також фільм був за його першою книжкою, але я не ходив на нього. За дуже кривавий. Як називався фільм? Калем замислився, потім похитав головою. Не можу пригадати точно. Одне якесь слово. Я геть певний, що то дівочі ім'я. Але зараз не пригадаю. Може, згодом. А він бува ненахожий, як вам здається? Калем засміявся. Народився і виріс отуточки в штаті Мен. Гадаю, він ненахожий, а населець. Роланд дивився на Едді зі зростаючим нетерпінням. Тож Едді вирішив капітулювати. Це було гірше за гру «20 запитань». Популярна з вікторіанської епохи салонна гра, за правилами якої створено безліч радіо та телевікторин. Хтось один загадує предмет чи тему, а інші учасники ставлять йому запитання, у відповідь на які отримують тільки «так або ні». Та все ж, чорт забирай, отець Калаген такий реальний, а він же присутній у художній книжці, написаній цим чоловіком – Кінгом. І цей кінг живе в місцевості, що служить магнітом для тих, що їх калем називає «нахожими». Одна з цих «нахожих» істот дуже нагадала Едді слугу багряного короля. Лиса жінка, у котрої в лобі було щось на кшталт кривавого ока, як описав її Джон. Час із цим наразі покінчити і вирушати до Тауера. Який він неогидний, але саме Кельвін Тауер володіє пустищем, де росте найкоштовніша у всьому світі дика троянда. До того ж, він добре знається на рідкісних книжках і тих, хто їх написав. Цілком можливо, що й про автора Салем Злота він знає дещо більше, ніж відомо Джонові Калему. Час закінчувати. Проте... «Окей», – промовив він, кидаючи м'яч озарному наглядачеві. Замикайте м'ячик, і ми вирушаємо на Діміті Роуд, якщо ваша ласка. Лише два останніх питання. Калем знизав плечима і поклав м'яч Карла назад до шавки. Це твоя гра. Знаю, погодився Едді. І раптом, вдруге після того, як він пройшов крізь двері, він відчув, що Сюзанна десь зовсім поряд. Побачив її. Вона сиділа в приміщенні, заповненому старовинним на вигляд науково-дослідним обладнанням. Це, напевно, Джейків Доган, лише такий, який його уявляла собі Сюзанна. Він побачив, як вона щось говорить у мікрофон, і хай він не чув її слів, зате він бачив її величезний живіт і налякане обличчя. Де б вона не була, вона вже вельми вагітна. Вагітна і готова розродитися. Йому було цілком ясно, що вона говорить. «Прийди, Едді, врятуй мене. Врятуй нас обох. Зроби це, поки ще не пізно». «Едді», – покликав Роланд, – «ти весь посірів». «Нога?» «Так», – відповів Едді, хоча зараз нога в нього зовсім не боліла. Він знову згадав про вирізблювання ключа про усвідомлення жахливої відповідальності за те, щоб той вийшов точно таким, який потрібен. І ось він знову опинився майже в такій же ситуації. Він ухопився за щось. А вже ж він був цього певен. Але за що саме? Так, заболіла нога. Він витер під злоба. Джоне, що до назви книжки «Салем Злот»? Там насправді йдеться про Джерусалем Злот? Атож. У книжці це назва міста. Атож. Другій книжці Стівена Кінга. Атож. Його другого роману. Едді, годі уже. Едді тільки відмахнувся, скривившись від болю в руці. Вся його увага була сконцентрована на Джонові Калемі. Міста Джерусалем-Злот насправді не існує, так? Каллем подивився на Едді, як на божевільного. Звісно, що не існує. Це ж вигадана історія про вигаданих людей у вигаданому місті. Там йдеться же про вампірів. Так, подумав Едді. А якби я оголосив, що маю підстави вважати вампірів реальними істотами, не кажучи вже про невидимих демонів, магічні кулі і відьом, ви б гарантовано мали певність, що я збожеволів. Що не так? А ви часом не знаєте, чи цей Стівен Кінг усе життя прожив у Бричтоні? Ні, не все. Він зі своєю сім'єю перебрався сюди десь роки три тому. Гадаю, раніше вони жили у Віндемі, перш ніж переїхали до нас з північної частини Штату. А може, з Реймонда. У всякому разі, з якогось міста на великому Себаго. Себаго найглибше 96 метрів і друге за розміром 117 квадратних кілометрів – озеро в штаті Мен. Міста Віндем і Реймонд дійсно розташовані на берегах Себаго. Чи справедливо було б сказати, що нахожі почали тут з'являтися після того, як сюди перебрався цей письменник? Кошлаті брови Калема наповзли йому на лоба, а тоді наїжилися. З того боку озера донеслося голосне ритмічне виття – Схоже на звук притуманного ревуна. «А знаєш...» – промовив Калем. «Схоже, ти маєш рацію. Можливо, це лише випадковий збіг, а може бути і ні». Едді кивнув. Він почувався емоційно виснаженим, як той адвокат наприкінці довгого і важкого перехресного допиту. «Кінчаймо цей цирк», – сказав він Роланду. «Гарна ідея». Промовив калем і кивнув у бік ритмічного звуку ревуна. «Це човен Теді Вілсона. Він наш місцевий констебель, а також і єгар». Цього разу замість м'яча він кинув Едді ключі від машини. «Поїдеш тією, що має автоматичну трансмісію. На випадок, якщо ти трохи заіржавів. На вантажівці в мене жорстка коробка передач». Поїдеш за мною, а якщо трапиться якась халепа, погудиш. — А як же, обов'язково, — відповів йому Едді. Виходячи на двір, услід за Калемом Роланд спитав. — Знову була Сюзанна? Тому в тебе обличчя так посірішало. Едді кивнув. — Ми їй допоможемо, якщо зможемо. Але так може статися, що цей напрямок — тільки і веде до неї. Едді розумів це, а ще він розумів, що коли вони дістануться до неї, може вже бути пізно. Заспів Комала ком Олі Опинився в руках долі Хоч ти справжній, а хоч ні Час твій збігає неповолі Відспів Комала ком вісім Час пожежа в сухім лісі Хоч яку ти маєш тінь, ти висиш на долі списі.